și în cer și pe pământ, El tată, Sfânt. partea emisiunii creștine de radio vi se aduce, iubiți ascultători, programul l 221 În cadrul acestor programe, iubiți ascultători, parcurgem împreună Noul Testament, luând verset cu verset, ajutați de un mănânc de meditații pe care l-a alcătuit un credincios slujitor al lui Dumnezeu printr-o muncă susținută de mulți ani de zile. Înainte de a pătrunde în textul lecțiunii de astăzi, care începe cu versetul 41 din Evanghelia după Luca de la capitolul 18, doresc să citesc o poezie, care este opera fratelui Costache Ioanid, intitulată Judecata. Această poezie are ca moto versetul din Ecclesiastul 12 cu 14, care spune așa, Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În poezia aceasta, autorul scoate în evidență adevărul că în ziua judecății nimeni nu va avea nicio scuză justificată pentru faptul că n-a putut trăi viața de sfânt înaintea lui Dumnezeu prin harul care ne-a fost adus prin Domnul Iisus Hristos. Astfel, autorul ne prezintă aici o serie de oameni care, venind înaintea tronului de al lui Dumnezeu, vor să-și justifice starea lor de păcat prin anumite slăbiciuni ale trupului lor, slăbiciuni firești. Pentru fiecare această pretinsă scuză, Domnul aduce niște martori de -ai lui care au avut aceleași slăbiciuni, dar care prin harul lui au putut totuși să trăiască o viață sfântă, dovedind prin aceasta că cei care au trăit în păcat au trăit pentru că așa au vrut, nu pentru că n-au putut. Așadar, să dăm citire poeziei intitulată Judecata. Iată începe judecata. Domnul judecă în Sion. Nourul de martori vine lângă strălucitul tron. Stau în față acuzații, milioane, mici și mari. Se înfioară între hoți și cămătari. Primul suflet vine în față. Tu de ce nu mai ai primit? Eu aveam avere multă, n-aveam vreme de gândit." Și-a chemat judecătorul primul martor la proces. C Avram, ce aveai în lume când din lume te-am ales?" Doamne, mii de robi și roabe, turme greu denumărat, saci de aur și podoabe și minte de împărat." Și ai putut primi cuvântul tu, bogatul Avram?" Dar fi fost al meu pământul, totul ție îți dădeam. Se roștește scurt sentința. Vine al doilea acuzat. Tu de ce ai respins credința? Eu eram bolnav în pat. Și din orul de martor vine unul din norod. Cum te aflai tu, spune domnul, când mi-ai fost întâiul rod? Împărate, niciodată ceasul acela noi uita. Mă aflam atunci pe cruce, tocmai lângă crucea ta. Domnul judecă pe altul. Pentru ce ai respins credința? Doamne, pe la noi atunci doar doi, trei urmau credința. La un semn apare un martor cu păr alb, cu alb veșmânt. Spune tu, cu tine alături, câți credeau pe întreg pământ? Doamne, când vedeam potopul, spune martorul cu greu, nimeni nu urma credința, nimeni, doamne, numai eu. Și acum vine o acuzată. Tu de ce nu mai ai primit? N-aveam timp, aveam atâția de cusut, de îngrijit. Tu, Tabita, pe câți oare îngrijai? Parcă vreo va mai mulți, spun zeci de glasuri, și pe noi, ba și pe noi. Vine o altă acuzată. Tu? O, oh, Doamne preaslăvite, tu știi tot, eram frumoasă și învinsă de ispite. Spune, strigă salvatorul, tu, Maria din Magdal, cum erai? Eram frumoasă și plutind pe al lumii wow. Sufletul de șapte lanțuri era prins și ferecat, dar eu am venit la tine și tu toate le-ai tu, alt acuzat, primește fiorelnică întrebare. Doamne, eu stăteam cu casa prea departe de adunare. Domnul face un semn spre martori, Juriul marelui examen, și se vede un car deodată și din car coboară un famen. Tu spre templul meu, de unde te porneai când te chemam? Eu din Africa stăpâne, din Etiopia veneam. Se rostește iar sentința. Este adus alt acuzat. E, doamne, tu mai prostimea, eu, eu eram un învățat. Domnul alege acum un martor. Unul singur e de ajuns. Luca, ce-ai fost tu în lume? Doctor, martor a răspuns. Domnul judecă înainte, vine un prinț de mare neam. Tu de ce ai respins credința? Da, eram rege, nu puteam." Și ca martor o femeie." Tu, Estera cea frumoasă, când riscai slujind credința, ce erai?" împărăteasă Acuzatul se retrage. Următorul la întrebare e un avocat cu vază. Doamne, cer o amânare." Incidentul se respinge. Vin un mare proprietar." Doamne, vreau să vin cu martor și cu probe la dosar, vreau un avocat de seamă, dar oricât să fie adus. Prea târziu, răspunse domnul, până acum să ți-l fi pus. Voi copii, întreabă domnul, avocat v-ați pus sau nu? Cine v-a fost avocatul? Și răspunde norul, tu. Domnul judecă înainte, vin un tânăr acuzat. Doamne, eu eram prea tânăr când din lume m-ai chemat. Ieremia!" strigă domnul. Eu!" răspunse el umil. Cum erai când ți-am spus vino?" Eram, doamne, un copil!" Și în rând cu Jeremia vin din rul cel sfânt, Iosif cel frumos și tânăr de ispită neînfrânt, Samuel ce din pruncie domnul l-a împrumutat, Iosua și Caleb ce în țara cea promisă au intrat, David cu o praștie în mână, un copil cu părbălai, Iosia, băiețașul rege credincios lui Adonai, Daniel, școlar de frunte, ce întrecea orice haldeu și cei trei ce au stat în flăcări lângă un fiu de Dumnezeu. Vine dârz botezătorul ce pe Domnul prevestea, vin copiii care în templu l-au primit cu osana, vine apostolul iubirii, tinerelul înțelept, ce și-a sprijinit la cină tâmpla pe cerescul piept. Vin cei tineri ca o rouă cu podoabe sfinte în zor. Vin cântând cântare nouă și cu glas și din viori. Acuzatul pleacă fruntea și se întoarce lăcrimând. Domnul judecă înainte, suflete vin rând pe rând. Și acum tu, ce azi în ceruri încă n-ai apărător, crezi tu că la judecată vei sta tot nepăsător? Nu uita! Un blend în viață, din păcat în alt păcat, că în ultima instanță nu există avocat. Iubiți ascultători, în mod special n-am încheiat poezia aceasta cu cuvântul amin, pentru că nu vreau ca măcar unul din ascultătorii acestei poezii să se afle în categoria celor care stau nepăsători să se afle în categoria aceluia care a plecat lăcrimând din fața tronului și a tuturor celorlalți cărora martorii credincioși al lui Dumnezeu le-au spulberat orice încercare de justificare. Facă Domnul ca ascultarea acestei poezii să fie momentul crucial al vieții fiecărui ascultător în care se va hotărâ ca acum cât este încă posibil și la dispoziție să-și aleagă de mare urgență un avocat în cer și anume pe Domnul Isus Hristos. Amin. Tu nu știi că ești pierdut, tu nu știi că ești pierdut, fără Dumnezeu. Dumnezeu, Dragul meu, vino la Golgota, la Iisus, la cruce, ca să fii salvat de al păcat, ca să fii salvat ne aflăm așadar cu studiul lecțiunii noastre la versetul 41 din Luca de la capitolul 18, verset pe care îl voi citi imediat, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Ne aflăm așadar în împrejurarea în care Domnul Iisus își ia pe cei 12 ucenici ai săi, se îndreaptă hotărât către Ierusalim, spunându-le pe drum că fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, va fi ocărât, va fi bătut, va fi omorât, dar a treia zi va învia. Mergând în drum spre Ierusalim, stând de vorbă cu ei, trecea prin cetatea Erihonului. În cetatea Erihonului, un orm ședea lângă drum. Cum a auzit el mult zgomot, a întrebat ce este. I s-a spus, trece Isus din Nazaret. El care știa că Iisus din Nazaret este omul milei, a strigat la el, Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine! Domnul Iisus s-a oprit, a pus să cheme lângă el, el s-a apropiat de Domnul Iisus și Domnul l-a întrebat, întrebarea pe care am citit-o în versetul acesta, ce vrei să-ți fac? La care el a răspuns, Doamne, sunt capăt vederea! La întrebarea Domnului Iisus, orbul răspunde hotărât și limpede. Și pe noi ne învață orbul ceva aici. Deseori în rugăciunile noastre ne pierdem în gânduri și dorințe risipite, încât nici nu mai știm ce vrem. Trebuie să fim cât se poate de lămuriți în rugăciunile noastre, să spunem în cuvinte simple tot ce ne apasă ca la medic. Mă gândesc adesea la cei care spun rugăciuni compuse de alții și am impresia unui om, care merge la un magazin alimentar, așa cum erau pe vremuri și probabil mai sunt și acum pe la țară, unde exista vânzătorul sau gestionarul dincolo de teșghea și omul, cumpărătorul, venea și îi spunea doresc un kilogram de zahăr, două de făină, unul de ulei și așa mai departe. Mă gândesc acum la imaginea aceasta foarte caragioasă. Să presupunem că aș avea nevoie să cumpăr mâncare de la magazinul alimentar. În loc să mă duc și să spun gestionarului, am nevoie de un kilogram de zahăr, două de făină și unul de ulei, m-aș duce cu o listă pe care a făcut-o cineva cu mulți ani înainte de mine, un domn foarte respectabil, și a zice, am nevoie de 5 kg de benzină, 10 metri de stofă și 3 kg de var. Ce-ar zice gestionarul acela? ce zice dumneata iubite ascultător dacă ai fi în locul unui astfel de gestionar și avea de-a face cu un așa om? Sau să zicem. Mă m-aș duce la el cu o altă listă în care aș începe să-i spun cât este el de cum se cade, cât este el de bun, cât de bine a făcut că ne-a adus o alimentar în sat și mai multe povești din astea. Cu ce m-aș întoarce acasă? E bine, acesta este tabloul multora dintre noi care merg cu niște rugăciuni compuse de niște oameni oricât ar fi ei de respectabili acum cu ani și ani în urmă în care ei își spuneau propriile lor nevoi. Nevoi însă care erau ale lor personale și li se potriveau lor. După cum nu mi se potrivește mie benzina, stofa și varu bulgări atunci când am nevoie să mănânc, tot așa nu se potrivesc nici cererile aceluia cu nevoile mere personale. Vedem așadar că orbul acesta a răspuns scurt. Doamne, vreau să-mi capăt vederea. El a venit aici simplu, a spus în trei cuvinte nevoia lui, fără să scoată din buzunar o carte de rugăciuni, de cereri făcute de cei de la Templu de acolo, fără să spună cu povești, fără nimic. Am nevoie de cutare și cutare. O astfel de rugăciune, așa cum vom vedea imediat, își primește împlinirea. Din pricina aceasta, toți aceia care se roagă după formule tip, formule făcute de alții, cerând lucruri care li se potriveau acelora, nici de cum lor care cer acum, din pricina aceasta. Cei care se roagă în felul acesta n-au nicio nădejde de împlinirii rugăciunilor, n-au nicio nădejde a vieții veșnice. Este și normal să fie așa, că Dumnezeu în bunătatea lui cea mare, de ce să-mi dea mie benzină când îmi trebuie să mănânc pâine? Ce să fac cu ea? Și e normal să nu am nădejde că primesc ceea ce am cerut, pentru că nici nu se găsește benzină la alimentară și dacă s-ar găsi ce să-mi folosească mie, benzina când stomacul meu este gol. Un alt aspect pe care îl mai observăm aici este următorul. Domnul Isus vede starea nenorocită în care este orbul și totuși întreabă ce vrei să-ți fac. Deși domnul ne știe nevoile, nu ne ajută decât în urma cererii noastre. El nu ne face bine cu forța, ci ne lasă deplină noastră libertate. Origen, unul din părinții bisericii, spune așa: Dacă virtuții îi ei libertatea, ei luat esența. Și Spântul Vasile cel Mare spune ceva asemănător: Virtutea provine de pe urma alegerii voluntare, nu de pe urma necesității. Numai cine dorește și caută mântuirea, acela o primește. Numai cine vrea și cere cu stăruință, vedere, lumină duhovnicească, numai acela o va căpăta. Plăcerea lui Dumnezeu este să dea, e adevărat, dar numai acelui care, cere. Fără vedere duhovnicească, nu se pot cunoaște tainele adevărului dumnezeiesc și fără adevăr nu este mântuire, nu este bucurie și nu este fericire. Domnul Isus te întreabă și pe tine, dragul meu, și mă întreabă și pe mine. Ce vrei să-ți fac? Tu ce răspunzi? Ce răspund eu? Cerei și tu și am să cer și eu vederea cât mai deslușită a adevărului. În versetul următor, la versetul 42, după ce el a răspuns, Doamne, vreau să încapăt vederea, aflăm că și Isus i-a zis, Capătăți ți vederea, credința ta te-a mântuit. Iubiți ascultători, Domnul Isus împlinește orice rugăciune care este potrivită cu voia lui. Și voia lui este ca toate făpturile sale să aibă lumină și să fie lumină. Când orbul la întrebarea Domnului Sus, ce vrei să-ți fac, a răspuns, să-mi capăt vederea, Mântuitorul i-a zis, capăt ți vederea. Și cum să nu împlinească această cerere? Doar El, Marele răscumpărător, pentru aceasta a venit din cer, ca să dea lumină și să deschide ochii orbilor. Dragul meu! Dacă vrei să ai vedere limpede în toate privințele, vino la Domnul Isus, crede în El și predați viața Lui, și vei vedea îndată minune. Recunoaște-te sincer că ești orb și păcătos, iar El nu va întârzia să te mântuiască. Domnul Isus îi spune orbului: Credința ta te-a Așa a continuat El convorbirea cu, cu orbul. Fără credință din partea omului. El nu face nicio lucrare în viața lui. Credința este o mare valoare pe care Dumnezeu o dă oricărui om care o dorește cu toată sinceritatea inimii. Credința este un har născut în inima lui Dumnezeu și el îl coboară pe pământ pentru ca oamenii să ajungă la harul mântuirii și la toate celelalte haruri cerești. Credința vine în inima omului în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Credința pe care o dă Dumnezeu omului este proprietatea lui, și cu ea poate veni el la Dumnezeu ca să primească și alte daruri. Credința ta, spune Domnul Isus, te-a mântuit. Cu darul lui Dumnezeu, caut pe Dumnezeu. Deși este a mea, credința este totuși darul lui Dumnezeu, cu care pot intra în El, în împărăția lui. Inima îmi zice din partea ta, Caută fața mea, scrie la psalmul 27 cu 8. Credința ta, accentuează Domnul Iisus, te-a mântuit. Numai credința care lucrează în om, aceasta este adevărata credință. Aceasta nu este o simplă teorie, ci o realitate vie, lucrătoare, care mișcă, o realitate care revoluționează, care duce pe om în Dumnezeu și pe Dumnezeu în om. Dacă mergi pe stradă la noi în țară, mai la tot pasul pe cine întrebe, o să spună că și el crede în Dumnezeu. Dar în viața lui nu stă niciodată să se întrebe dacă felul cum trăiește îi place lui Dumnezeu în a cărui existență a spus cu gura lui că el crede. O astfel de credință este o teorie moartă și această credință mărturisită numai cu gura, dar netrăită în practic, va fi capul de acuzare numărul unu al lui în veșnicie. Pentru că Dumnezeu îl va întreba, n-ai spus tu că tu crezi în mine? Și el se va grăbi să spună, da, Doamne, așa am spus că eu cred în tine. Păi dacă ai crezut că sunt, ai venit vreodată la mine să mă întreb dacă îmi place felul cum trăiești? Și ce să răspunzi, iubite, ascultător? De aceea grăbește-te să ai în tine o credință care lucrează. Dacă spui cu gura ta că tu crezi în Dumnezeu, grăbește-te să te prezinți înaintea acestui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, cred că exist. Și tu ești Dumnezeu puternic în cer și pe pământ. Tu m-ai făcut pe mine cu un scop. Am venit să te întreb dacă-ți place felul cum trăiesc, pentru că la sfârșitul vieții voi da ochii okay cu tine și vreau să fiu primit acolo în slavă de tine, în loc să mă acuzi, vreau să mă binecuvintezi. Doamne, ce să fac ca să trăiesc cum îți place ție, pentru că știu că exist. Cred, Doamne, că exist. Și în momentul în care te vei duce în felul acesta la El, îți va arăta imediat pe Domnul Isus Hristos pe care l-a dat din pricina păcatelor tale, și tu, dacă ești unul care crezi cu adevărat, așa cum mărturisești cu gura, îl vei primi pe Domnul Hristos în viața ta, El îți va da o fire nouă cu care vei putea să trăiești o viață sfântă și plăcută lui Dumnezeu. În felul acesta, credința pe care o ai este o credință adevărată și o credință spre fericirea ta. Altfel, dacă spui numai cu gura cred, dar în viața ta nu te interesezi în fiecare zi de căile și voința lui Dumnezeu, din nefericire, acest spusă cred va fi împotriva ta mai rău decât acelora care nici n-au spus măcar că ei cred în Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să facă în așa fel, încă și aceste spuse să ne trezească la realitate, și cei care au spus până acum cu gura, cred, dar nu s-au interesat de voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită în Scriptură, să se grăbească acum, să nu părăsească locul în care se află, până nu spun, Doamne, cred că exist. arată-mi voia Ta! Iar cei care prin harul lui Dumnezeu l-au primit deja, să-L întrebe și cu mai insistență acum, dacă îi place Domnului căile pe care merg ei. În versetul următor, la versetul 43, de la Luca, de la capitolul 18, vedem rezultatul unei credințe vii al unui om care n-a zis numai cu gura, cred în Isus, ci s-a dus la el, i-a cerut și pentru că s-a dus la el și i-a cerut, a căpătat. Citim deci versetul 43, numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul când a văzut cele întâmplate a dat laudă lui Dumnezeu. Iată, iubiți ascultători, ce înseamnă o credință vie. O credință adevărată face o schimbare radicală în viața celui care o are. Nu în viața celui care spune, ci în viața celui care o are în fapt. La glasul Domnului Sus, toate piedicile se dau îndată la o parte. Orbul și-a căpătat numai decât vederea și poporul care era de față a văzut limpede minunea aceasta și a lăudat pe Dumnezeu. Mântuirea și vindecările pe care le primim de la Domnul Isus sunt lucruri văzute și cunoscute de toți cei din jurul nostru și cu neputință de tăgăduit. Dovada că ai credință se arată lămurit în viața ta, o văd cei din jurul tău. Numai decât orbul și-a căpăta vederea și-a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu. Singura dovadă că avem ochi și vedem este faptul că mergem după Domnul Isus și slăvim pe Dumnezeu. Cu aceasta dovedim că avem credința cea adevărată și nu numai o formulă moartă. A vedea duhovnicește înseamnă a fi mântuit, înseamnă a fi adevărat creștin. Starea aceasta, așa cum s-a spus, este cunoscută de toți. Orbul care și-a căpătat vederea nu s-a mai dus acasă la familia și rudele lui și la alte treburi pământești, ci a mers după Domnul Isus, care l-a vindecat, slăvind pe Dumnezeu cu toată ființa Lui. Iată deci dovada celui care are credința în El. Merge după Domnul Isus. Iubitul meu ascultător, care spui că ai credință și că tu crezi în Dumnezeu și că ești credincios din moți moș, mergi tu după Domnul Isus în viața ta? Cunoști tu care este calea Domnului Isus, calea Sfințeniei în lumea aceasta? Cercetezi tu cuvântul Lui în care să știi cum să-ți îndrepți pașii? Și dacă nu citești Scriptura în fiecare zi, atunci cum poți să spui că tu mergi după Domnul Isus când tu nici nu știi după ce să-ți îndrepți pașii vieții tale? Întrebări foarte serioase. Facă, Domnul iubiți ascultători, ca aceste întrebări să fie un prilej de adâncă cercetare pentru noi și să aibă efectul binecuvântat de a ne îndrepta neîntârziat către Domnul Isus. De a cere să ne dea credința cea adevărată, care ne schimbă total viețile noastre, credința cea adevărată, care ne face să mergem după El, pe urmele Lui, credința cea adevărată, care ne face să cinstim cuvântul Său cel Sfânt, învățând de acolo cum să trăim și apoi împletindu-L cu rugăcinile noastre prin care îi spunem, Da, Doamne, vreau să trăiesc așa cum arăți în cuvântul Tău, să putem trăi o viață sfântă, plăcută Lui Dumnezeu, Fericite și binecuvântate în toți vecii. Amin! Iubiți ascultători, așa după cum cei mai mulți dintre dumneavoastră care ne ascultă în mod regulat cunosc, anumite motive de ordin tehnic m-au determinat să închei mesajul intrinsec al programului cu câteva minute mai devreme. Minutele care ne-au mai rămas le vom folosi dând citirea unei poezii, astăzi este poezia Chemare la Pocăință, care este un eco al mesajului programului la care ați ascultat. Suflet preiubit de frate, de român cu dor de casă, te întreb, ai pregătită veșnicia luminoasă? Ți-ai făcut o socoteală pentru cine? Te-ai gândit? Pentru cine ești pe lume? Unde alergi așa grăbit? Lumea cu o travă a morții vrea să-ți farmece privirea și cu tava de minciună să-ți aducă nimicirea. Însă Duhul Sfânt cu harul și cu graiul plin de dor vrea să-l vezi pe Domnul Slavei, să-l primești pe Salvator. În prejurul tău se adună îngerii cu fețe sfinte, serafimi cu ființe dežerate ce fierbinte, heruvimi în armură scot din paloșe scântei, să te smulgă de sub gheara diavolilor cei mișei. Iar deasupra, Duhul vieții îți întinde astăzi darul, să primești credința vie, cerul, mântuirea, harul. Și în ochii lui se aprinde bucuria de nespus că vei fi moștenitorul slavei Domnului Isus. Însă, hotărârea mare e în puterea gurii tale. Vrei să mergi pe calea îngustă sau pe larga lumicale? Vrei palatul fericirii sau blestemul nemilos? Fă-ți dar bine socoteala și alege-l pe Hristos. Amin.